Псалом 32. Блажен кому простилось беззаконня, кому гріх покрито? Блажен той, кому Бог вини не залічить, і в кого на душі нема лукавства? Як я мовчав, ниділи мої кості серед мого безнастанного стогнання, бо вдень і вночі. Твоя рука тяжіла надо мною, висохла моя сила, немов підлітню спеку. Та я висповідав тобі гріх мій і не затаїв провини моєї. Я мовив, признаюсь Господові в моїх провинах, і ти простив вину гріха мого». Тому помолиться до тебе всяк побожний в час небезпеки. І під час повені вод вони до нього не досягнуть. Ти захист мій, ти збережеш мене від скрути, огорнеш мене радістю мого спасіння. Ти кажеш, навчу тебе і вкажу тобі дорогу, якою маєш ходити, дам тобі пораду на тобі Моє око, не будьте, як той кінь, немов віслюк той нерозумний, що запал їхній треба віжками і водилом гамувати, а то до тебе не підійдуть. Великих мук зазнають нечистиві, хто ж уповає на Господа, того огортає ласка. Радійте в Господі, і веселіться праведні. І ликуйте всі праві серцем.